Möhtərəm müsəlməlla Ən birinci təqbalı allah çağıran İslam dini haq dindir Kamil Əmirləri fəqət xeyr Və nəhləri ancaq şərdən nəh edib Ancaq xeyr əmir edib, İslam dini O bu din hansı ki Allah subhanət hala yanında din ancaq budur Və nəcad Tapan ancaq bu din vasitəsilə tapa biləcək Yoxsa başqa dinlər Allah yanında din sayılmır Və bu dinin məqsədləri çoxdur Və ən əsas məqsədlərindən biri Bu din Allah-u Teala göndərib ki Cəmiyyət təmiz olsun Cəmiyyəti təmizləmi üçün Çünki İslam gələn günlər Fikir o cəmiyyətə hansı ki Ən birinci gəldi, cəmiyyət təmiz değildi Təmiz değildi həm mənəvi cəhətdən, həm istimai və s. Və din başladı ən birinci, əqidəni təmizləməyə. Çünki əqidə təmizləməmiş, başqa şeyləri təmizləməyə. Allahı tanımaq. Allahla, ən birinci Allahla güclü rabitə qurmaq, təmiz. Hansı ki, yoxdur orada əski, dağlar, meyvələr və dəmirlər, təb-təmiz və qəbirlər, təmiz əqidə və Peyğəmbər sallarsan bu əqidənə yayırdı. Və belə yavaş-yavaş cəmiyyət başladı təmizlənməyə. Və bu, İslamın ən mühüm və əsas məqsədlərindən biridir. Onu görə İslam bəzi şeylərə əmr edib Və bəzi şeylərdən çəkindirib Və Allah Subhanatələ Xaliqdir Və əgər o da xəlq edən O bilir bizim nəyə ehtiyacımız var Nədən çəkinməliyik Nəyi etməliyik Çünki görürsən bəzi insanlar İnatkarlar, mülhidlər Zındıqlar və s. Bəzi Allahın hökmü ilə Razılaşmırlar Və ya deyirlər bu niyə üçün belədir Və ya deyirlər Bu bura ait Və bu mənni deyil Allah əsmələtələ <gülüyor> emr edib sənə Sənə ehtiyacın var ona Sen başa düşməsən də Və eğer bir şey deyib Eylemə, eləmə Allah bilir, sənə xəlq və bilir Allah əsmələtələ buyurur ki ələ yələmü mən xaləq Və o 14-cü ayə. Məngər Allah Subhanahu taala bilmir ki, xalq edəndə nəyə nə ehtiyacı var, nə ehtiyacı yoxdur. Və hər şeydən xəbərdardır. Və mühüm əşyalardan möhtəram Məslim Və böyük nimətlərdən libasdır, geyim. Allah Subhanahu taala buyurur. Ya <gülüyor> bəni ədəmə qad ansalna alaykum libasan yuvari Səvətikun varişə Ərəq surəsi 26-cı ayə Ey insan, ey ibadəmoğlu Biz sizə Libas nazil etdik Onunla siz övrət yerlərinizi Və bəzi yerlərinizi örtürsüz Neymət Allah subhanət hala Libas Və Allah subhanət hala ona görə əmir edib Müsəlman necə qeyinməlidir Xüsusən müsəlman qadın Müsəlman qadın necə qeyinməlidir Ondan gələ Allah s.ə.q. hicab əmir edib Və hicab fərzdir Həm Quranda Həm sünnədə Həm bütün İslam alimləri Həmisi ittifak ediblər ki Qadın üçün hicab fərzdir Yəni onsuz olmaz Və bu ibadətdir hicab Hicab taxmaq Hicab taxmaq Qadın üçün ibadətdən sayılır Allah s.ə.q. əmir edib qadınlara ki hicab geyinsinlər. Və nəhy edib ki hicabsız gəzməydən. Allah Subhanahu taala buyurur: "Və yudribna bi xumurihinna ala cuyubihin." Bu ayəd Allah Subhanahu taala Nur surəsi 30-cu ayəsidir. Gələk ki əmr edir ki, əmr edir. Məsləhət görmür. Necə bəziləri Bu ayə edirlər ki, hicab barədə, Quranda əmir yoxdur. Necəyən, bu ayə əmirdir. Və liyədriblə, bi xumurihin nə alə cüyubihin. Allahəsəbələtə alə bu ayədə əmir edir qadınlara ki, başlarından ta sinələr necə ötsünlər. Necə üçün? Çünki başqa ilə örtək idi. Ola ki, cahilli vaxtı sinələrə açıq gəzərdilər, başa açıq. Boğazları hamısı görünərdi sinətləri. Ona görə buyurur ki Allah subhani taala: "Vala yadrimna bi khumurihin", xamr. Yəni örtən, örtün. Ona görə içki xamr deyilib Kuranda Çünki ağılı örtür. Düzgün işləməyə qoymur. Həmçinin hecabın Allahınla bir xamr, Allah subhani taala buyurur, yəni örtsünlər. "Bi khumurihin ala başdan ta Necə yəni hicab yoxdur, hətta bu ayahı gətirirlər ki, üzü dörtmək lazımdır. Bəzi alimlər illə ki, bu ayahı hətta üzü bağlamadır, fazilini göstərir. Necə o, hicab var, hətta ayı yoxdur. Allahu Ekvam. Həmçün mühtərəm müsəlməllər, Ayşə radiyallahu anh möminlərin anası, möminlərin anası buyurur, Peyğəmbər çalsan zövcəsi, Əbu Bakırın qızı radiyallahu, radiyallahu anhə, deyir ki, elə ki, bu ayə nazil oldu bütün mühacir qadınları hamısı başların örtdülər və heç anları görsənmədi bu xayrı muslim rivayət edir Allah subhanətə alə həmçinin Quranda yaşlı qadınlara məsləhət görür başı bağlamaq ba, burada məsləhətdir bu ayədə lakin baxmayaraq yaşlıdır yenə yəni məsləhət görür cavan üçün necə? cavan üçün məsləhətdir xeyr necə yəni Quranda ayə yoxdur hicabdan Allah subhanətələ buyurur, o qaydınlar ki, artı şəhvətləri yoxdur və s. Qocalı acizlə, acu, acizlə hər şeydən qocalıb ləhəddindən artıq eyb etməz. Onlar başlanasından, və lakin, görür Allah subhanətələ buyurur ki, Həmən ayədə və ənsdə istəafiflə xeyrun ləhun, və lakin örtünmək daha olaraq xeyirlidir. Hələn bu, o cür qadın üçün. Camanlar üçün necə, subhanətlələ, yani Quranda ayə yoxdur, icəbdan. Nur suresi 60-cı ayə Həmçin Allah subhanət hala Peyğəmbər sallallahu aleyhəllərin yoldaşlarına əmir edir hicab taxmaq Və nəhiyyədir cahillik vaxt, Cahillik vaxtdan kim gəzməyir Əhsab suresi 32-33 Ayələr Həmçinin əmir edir Peyğəmbər sallallahu aleyhəllərin yoldaşlarını dindirəndə Pərdə arxasından Və ya hicab, hicabla Hicab qeyindən sonra dindirsinlər Allah subhanətələ buyurur ki Və izə səəltumuhunna mətə'ən Fəsəluhunna min varai hicəb Əl-əyə Əhsab surəsi 53-cü ayə Həm üçün Allah subhanətələ Başqa mövmin Qadınlar üçün deyir Çünki bəziləri Hancı ki İslamlar başları çıxmayanlar Deyiblər ki Hicab ayələri əmir olunur Fəqət Peyğambər salısan yollaşları üçün Mövminlər başqa qadınlar üçün deyir Allahu əkbar Allah Subhanahu ta'ala edir bütün qadınlar üçün mömin qadınlar üçün. Allah Subhanahu ta'ala buyurur: "Ya ayyuha nabi, ey peyğəmbər, kul li azwajika və diginəl yoldaşlarına və banatına və qızlarına və nisa-il möminin və möminlərin qadınlarına." Yunne 'alayhinna min jalabi bihin al-aya. Əhsab sura 39-cu aya. Həmçinin sallallahu əleyhi və səlləm Omar ibn Xattab radiyallahu anhu əmir-il-müminin çox deyərdi ya Rasulallah kəşkə bu ayədə ayə, ayə nazil olardı ayə gəlirdi heçə dənə ayə Omar ibn Xattab radiyallahu anhu deyib ya Rasulallah kəşkə bu ayədə ayə gələrdi və Allah subhanətələ ayə nazil edirdi münafiqlər xoşlamasa da və deyir ki Rasulallah sallallahu aleyhü səlləmə ya Rasulallah müminlərin anaları Hicab taxsalardılarına yaxşı olardı. Bundan sonra aya gəldi hicab barədə. Əmr olunur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi ki, yoldaşları hicab taxsınlar. Və sonra bütün möminlərin yoldaşları. Buxari, Müslim rivayet edir. Həmçinin İbni Masud da deyir, Allahın hovadan. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, "Əl-məra ora". Yəni qadın övrətdir, yəni hər yerdə bağlanmalıdır. Hər yerdə bağlanmalıdır. 20-ci rivayət edib səhihdir, raximəhumullah Həmçün bütün alimlər Təbii ki, kafir alimlər yox Müsləlman alimləri Çünki hicabı qadağan edər Və ya hicab deyər ki, fərzdür Ancaq kafir alimlər hamı, 14 əsirdə hamı deyib fərzdir Hamı deyib fərzdir Və hicabda hikmət nə deyir Mühtərim Müsləlmanlarım Mən bininci hikməti hikməti çox da heçabın. Hicab qadının mə슬əhəti üçündür. Həmçinin kişi üçün də orada mə슬əhət var. Kişi üçün, ər üçün, qardaş üçün, ata üçün. Və hikmətlərindən ən birinci təmizlikdir, mühtərmü sallallah. Təmizlikdir nə üçün? Odməy deyil, hicabsiz təmizsizlikdir, yox. Hicab taxmaq təmizlikdir qəlb üçün. Çünki göz əgər Nəfs istədiyi şey şəhvətləri görməsə, qəlb istəməz. Qəlbi istətdirən gözdür. Nə qədər qadın örtülü olsa, o da gözlər qorunar, qəlblər qorunar. Təmizdikdir qəlb üçün ən birinci. Həmçinin mühtərəm müsəlmanlar bu da nəyə gətirib çıxardır? Qəlbi xəstələri qoruyur ən birinci. Bu sətirə də qadın üçün hasar kimi pis gözlərdən, pis niyyətlərdən, pis əllərdən o bir təqvadır, Allah Teala Allahutaala yeni yetirmək təqvadır. Həmçinin imanın əlamətlərindəndir. Ona görə fikir ver. Allah subhanahu təala hijabə əməl edəndə deyir ki, "Qul lil Mümin qadınlara deyin. İmanan. Çaflar lazımdır Hicab əmin olunur müminlərə O həyadır hicab həya və qeyrətdir Kişi üçün qoruyur qadını Öz əhlin, öz qızların Hətta pis qəlbindən baxmırlar Xəstə qəlblər Pis gözlə baxmırlar, xain gözlərinlə Ona görə İslam qadığa ənliyib Açıq-satıq qeyməyi Çünki açıq-satıq qeyməyin zərərləri çoxdur Möhtərə Xeyir yoxdur açıq saçır yeməkdən. Və ən birinci qadın üçün təhlükəlidir və cəmiyyətə. Ən birinci asil idi. Açıq saçır gətmək qadın üçün asil idi. Allah var, Rəsulullah asil olmaqdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi buyurur ki: "Ümmətim hamısı daxil olacaq cənnətə. Bir dənə dönənlərdən başqa, asillərdən başqa." Dedilər: kimlər də Dedi: "Kim mənə tabe olsa, daxil olacaq cənnətə. Kim mənə asil olsa, daxil olacaq cənnəmmə." Həmçinin hicabsizlik La nə tədricar olmaqdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur: "Ümmətimin axırı qadınlar olacaq. Başa açıq və s. onlar məludul, məlunlardır. Həmsinə hicabsızlıq cənnəm əhlinin sifətlərindəndir. Və qiyamət günü zülmətdir. Və hijab hicabsızlıq zərərlərindən mühtəram Müslimlər, qadınlar başda müsabiqəyə qadınlar arasında baş verir müsabiqə. İslam Hələbələ əmr etmir. Başdırı müsabiqə. Həm paltarda, həm başqa gözəl məsələ gözəlliyi məsələlərində onu nəyə gətirib çıxardır? Vaxtı israf olunur, mal israf olunur. Gör nəyə nə, nə, nə hicabsızlıq gör nəyə gətirib çıxardır? Həmçinin Çox vaxt görürsən, əxlaqi əxlaqi pozulur Fəqət qadının yox, hətta kişinin Xüsusən də camanların Çünki hicab bir qadın üçün lazımdır, kişilər üçün də lazımdır Kişilərin də xeyrinədir bu Qadının hicab taxması Həmçin, fahiş işlər çox alır Evlənmək Ləğb olunur Və ya gecikdirilir Qadınlarla ticarət başlayır Qadınlara pis münasibət başlayır, xəstəliyin yayılmağına səbəb olur, zina və s. günahlara, böyük günahlara həsənlığına nail olmaq olur. Görün, nəyə getirib çıxalır. Ona görə İslam əmir edir möhtərəm müsəlmanlar. Qadın özün fəsaddan və fəsad özün qorusun, Qo öz kəramətin, öz insaniyyətin, öz hüquqların qorusun. Və bunların ailə olamaq üçün ən birinci Qadın üçün hicab deyir, rəmzi Ona görə görürsən, bəzilər çıxır Deyirlər, hicab məsləhət verib Allah-ı Təhər əmir etməyib Hamısı biz nədəndir? İslamdan gələk İslamı bilənlər danışar İslam alimləri Fəlsifəçi qeyb fəlsifədən danışsın Hansa kim sənət iləyir, qeyb o sənətdən danışsın Yoxsa hansı bir sənətçi qeyb İslamdan danışsın, ancaq çoruyur Ona görə fərzdir. Baxmaq, mövzu mühümdir, böyükdir. Vələ çox da danışım olmur bu ərdə. o üçün gələn xütbələrdə inşallah davam edəcəyim. Ona görə qadın, olmaz başını açsın. Və bu, həm dinimizə, həm adətimizə müxalifdir. Ona görə qorusun qadın özün. Əmrini icabın, hicabla. Allah Əmr edib hicabı. Amma nəhyədən, hicabdan ancaq şeytandır. Allah Subhanahu buyurur ki: Ya bani Adam la yaftinanukum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum li-yurihuma saw'atuhuma. Ayə 71-ci ayə. Allah Subhanahu taala insan oğluna məsləhət eləyir ki, ehtiyatlı olun, şeytan sizi azdırmasın. Nəziki atanızı, ananızı, adamı və həvvanı cənnətdən çıxartdı. Onların libaslarını çıxartdı. Hətta övrət yenə bir-birlərini görsünlər Onu gör şeytənin vəsvəsələrinə uyma Çalış Allahın əmrlərin yerinə yetir Və nəhləndən çəkin Saadət bundadır Bu dünyada və ahirətdə Və bəzən görürsən Bəzi insanlar deyilər Əşi bu nədir, bu heç nədir Heç nə yoxdur, yaşı yaxşıdır və s. Allahu əkbar Allah subhanətələlər hər belə əmir Hələ belə də bir şeydən qadağan etməyib. Və edən Allahdır. Və hamımız qədər Allah'a tabi olaq. Çünki quluq və bizə əmir olunur. Və Peyğəmbər sallallarısına ona görə gəlib, ki, bizi göstərsin ki, Allah'a tabi olun. Və Quran-ı Kerim ona görə gəlib. Və bütün alimlər, bu iki dənə məsləri ona görə şərh ediblər. Və Allah subhanət hələ bizə eşdi faydanlardan etsin. Allah subhanət hələ misəlman qanınları ki, hicab taxsınlar, Allah subhanət hələ kömək olsun onlara Allah subhanahu wa taala Müslüman islah etsin. Allah subhanahu wa taala Müslüman canları islah etsin yarab. Allah subhanahu wa taala hidayət versin. Allah subhanahu wa taala ölkəmizəni çün bütün Müslüman ölkəni xatadan, bəladan qorusun. Allah subhanahu wa taala bizi fitnədən, bəfitnə ilə qorusun yarab. Aqulu haza və astəğfirullah li və lekum və li sa'iri min kulli zəmb. Əstəğfiru innəhu huval gəfurur rəhim. الحمد Rabbil alemin Vassalatu vassalama ala على el-anbiya və al-mursalin Seyyidin Muhammedin və ala alihi və ashabihi ajmaəyəni, ibadə Allah İnna Allah və meləikətəhu yusalluna ala nəbih Yə ayyuhəl-ləzīna əmanu sallu alayhi və sallimu təslimə Allahümə salli ala Muhammed və ala al-i Muhammed Kəmə sallayta ala İbrahim və ala, ala Ibrahim. al Əbi-i Bəkri və Umar və Uthman və Ali və Ənsari-i Ashab-i Nəbi-i Acma'in və Ən-i Tabi'in və Tabi'in bihsənim ilə yomindin Əmçin, mühtələm müsəlməllər bir dəndə məsələ də qeyd edəyim o da hərdən görsən xətalar olur o da bayran namazı barədə baxmayaraq, mevzu keçir, lakin eybətməz təkarınlamağa və bizə artıq meçikdə vələqlər yaymışıq harada yaşayır o yerdə hasan e, bayram elanlı oranla gedməlidir heç kəs deməyib ki oranla gedməsin heç kəs böyük alimlər hamısı deyiblə ki kim harada yaşayır oranla da geçsin xüsusən belə məsələlərdə bayram məsələlərdə və s. çünki xilaf olmaqda xeyr yoxdur Ola bilər, bəzi bayram günü Necə mən qeyd, etdi, qeyd etdim də bunu Dedim ki, bəzi qardaşlar çarşıdılar Açdılar, xəta elə bilər kimlər ki açıb o günü Xəta Təbii ki, görüb xəbərlərdə artıb Məkkə və çox yer açıb Ona görə açmışdı, çoxsa si. Və bəzilərdə qəslən xəvariclər və s. İblisin dostları Qəslən cəmatı açdırırdılar ki Çünki müxalif, müxalifdir, xoşlar, ləzzət verir olar, müxalif olmaq Ləzzət verir, şeytan da qızışdırırdı Və bəzilər görürsən Deyiblər, gör ki, mən demişəm ki Kim o gün açıb, o xəvaricdir O şeytandır və s. Münafiqdir Allah və akıb an Mən əşüddən hələ soruz Onda xəvariclər yayır, olub isə Çünki var İblisin dostları Hətta səftə deyanlar Qəsdən istəyirlər, fitnə eləsinlər Qəsdən istəyirlər Bilən qardaşlardan siz fikir götürməyəsiniz və s. ona görə əqrəblərdir diyanıbıra hələlə gözləyirlər ki bir dənə xəta eləyəsən o savurmaq istəyirlər ona görə bundan sonra çalışmaq azı cəmaqda belə ixtilaf olmasın və kimi ixtilaf eləmək istəyir hansı ki dünən gəlib və özünü çox göstərir İslamını istəyənlərdən onlara uymamaq onlar İslamı düşmənlərədir onlar bizim meçidin düşmənlərdir mən təcrübələm bəzən görürsəm, bəzi başlara çıxmayanlar Hansı xəbaricdə bizim meçidinə əlaqələndiridirlər. Ona görə belə şeylər fikirləmə lazımdır ki, eşitləndə mən dedim ki, kim o gün oruc açıb xəta eləyib və qeyd etdim ki, bəzi qardaşlar olub bilsin, bilməyiblər, görüblər, xəbərlər, hamısı deyir, bütün ölkələr açıb, bəzi çoxsus, bəziləri. Ona görə eybətməz. Lakin bu dərs olsun. Gələn bayramlarda və s. Olmaz, olmaz müxalif olmaq. Kim harada yaşayır, ona geçsin, və bu şəriyyətdir, əksinə bu şəriyyətdir, sünnədir Və bu 14 əsir olub Bəzən deyirlər, nə üç bələ deyir, bir yerdə bir yerdə bələ, bu 14 əsirdir bu problem Hətta sahabilənin vaxtında var idi O fitnə deyildi Və kim harada yaşayırdı, oran edirdi Bu təzə bir məsələ deyil Ona görə olmaz Çalışmalı bu dərs olsun Həmsin də çalış, iblisin dostlarına uymaq İblisin dostlarına uyma Həmçə, İslamlar danışırdı baxçinək. Kimdir? Nə üçün? Ki, heç nələ verib İslamlar danışır. Və cəmaatı bəyənmir. Elhamdülə, hələ adamlar, hələ bəyən yaxşıdır. Olakın, uyma hələ şeylərə. Uyma xəbar işlərə. bizim İslamı düşmənlərədir. Onlar iblisin dostlarıdır. Onlar ancaq İslama zərər verirlər. Veriblər. Və verirlər. Ancaq. Bütün müsəlmanların bu günə düşməsi səbəbən böyük savlardı. Özünü qoru. İblisdan, şeytanın vəsvesələndən və əhlindən. İbadallah, inna Allaha ya'muru bil-adli qurba və yanhani'ül-fahşae vəl-munkari vəl-baghi. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun.